Одинадцяти білих роботів просувалося до осередку вогненного хороводу, високо здійнявши на руках троїсту хвіртку ключ. Троїстий ключ був повністю відновлений. Його складові блищали і сяяли. Крицевий стовп сили та моції або дерев'янка Марвіна, золота поперечка добробуту або серце двигуна неймовірної сили – Лексигласовий стовп науки та розуму, або скіпетр правосуддя з Аргабутону, срібна поперечка або прем'єрорії за найнедоречніше використання слова Бельгія в серйозному сценарії, а також відтворений дерев'яний стовп природи та духовності або попіл крикетного стовпчика, спаленого на знак смерті англійського крикету. «Гадаю, що наразі ми вже нічого не можемо зробити», – знервовано запитав Артур. ні», – зітхнув Сларті Бартфаст. Вираз розчарування, що з'явився на обличчі Артура, був такий вимучений, що він дозволив йому перетворитися у вираз полегшення. Все одно на нього падала тінь. «Шкода», – додав він. «У нас немає зброї». Мовив Сларті Бартфаст. Така дурість. От холера, тихо проронив Артур. Форт стояв мовчки. Триліан мовчала теж, але якось особливо задумливо. Її погляд був спрямований у глуху космічну пітьму, що оточувала астероїд. А він, астероїд, Кружлява навколо хмари пилу, що огортала кокон із часотягучки, в який була загорнута планета, населена посполитими крікетянами, повелителями крікету та їхніми роботами-вбивцями. Жменька безпорадних спостерігачів ніяк не могла знати, помітили їх крикетянські роботи чи ні. Залишалося лише припускати, що помітили – Однак у таких обставинах їм боятися нема чого, що цілком відповідало дійсності. Роботи мали виконати історичну місію, і на жалюгідну жменьку глядачів можна презирливо не звертати уваги. «Почуваюся з безсилим, хіба ні?» – озвався Артур, та інші пропустили його слова повзвуха. В осередку кола висвіченого вогнями, до якого наближалися роботи, з'явилася квадратна прогалина. Контури квадрата ставали щораз чіткішими і чіткішими, і невдовзі стало ясно, що то повільно підіймається брила розміром десь біля шести квадратних футів. Одночасно наші мандрівники Стали свідомі ще іншого руху, що відчувається лише підсвідомо, і хвилюючи дві було неясно, що ж то рухається. Невдовзі все прояснилося. Рухався астероїд. Він повільно рухався до хмари пилу, і складалося враження, що з глибини тієї хмари якийсь небесний рибалка замотує волосінь вудки і тягне цю здобич до себе. Їм випало наяву проробити ту саму подорож крізь хмару, яку вони пережили в залі інформаційних ілюзій. Вони завмерли в мовчанні, триліан хмурилося, здавалося, минула вічність, здавалося, що з безнастанною повільністю чільний кінець астероїда занурюється у ватяну імлу зовнішнього периметра хмари а невдовзі і їх самих проковтнув ріденький пульсуючий морок. Вони поринали в нього все глибше і глибше, і лише краєм ока підмічали якісь неясні обриси та напівприховані темрявою завитки. Плюка затьмарювала смуги яскравого світла, а в смугах яскравого світла – Пилинки перетворювалися в рій сліпучих іскор. Трилян і на це видовище дивилися крізь призму своїх похмурих роздумів. Нарешті вони пройшли скрізь хмари-пилюки. Вони не були певні, чи це тривало хвилину, чи півгодини. Та вони пройшли крізь неї, і перед ними відкрилася нова порожнеча. Ніби космос зіжмакали і відсунули кудись набік. Тепер усе навколо зарухалося. І збрили, що піднялася вже майже на три фути з-під землі, ніби вибухнув сліпучий промінь світла. Із цього сяєва виник плексигласовий кубик, де калейдоскопічно переливалися блискітки. Кубик був прорізаний глибокими жолобами, трьома подовжніми і двома поперечними, певно призначеними для троїстого ключа. Роботи підступили до замка, вставили в жолоби ключ і відступили. Кубик сам собою повернувся, і простір став мінятися. Коли космос став розтикатися, глядачам від болю аж очі полізли на лоба. Вони витріщилися на сліпуче сонце, яке, мов поплавок, виринуло там, де буквально мить тому назад не було навіть порожнечі. Проминула секунда, може дві, перш ніж вони достатньо усвідомили, що трапилося, і машинально затулили свої перелякані та засліплені очі руками. Та за цей час вони встигли помітити якусь манюсіньку крапочку, що проповзала по зяниці. Ока того сонця. Відсахнувшись, вони почули несподіваний пронизливий клич роботів. Крікіт! Крікіт! Крікіт! Крікіт! Від того крику у мандрівників захолола кров. То був металевий, то був холодний, то був механічно-зловісний клич. Був у ньому і тріумф. Вони були так ушелешені цими двома чуттєвими шоками, що мало не прогавили другу історичну подію. Зафот Біблброкс – єдиний гуманоїд в історії, що вцілів після того, як був у притул, розстріляний крікітянськими роботами, вискочив з крікітянського крейсера, розмахуючи автоматом. «Все гаразд!» – горлав він. «На даний момент ситуація піде цілковитим контролем!» Одинокий робот, що вартував біля люка крейсера, мовчки розмахнувся бойовим кийком і поєднав його з потилицею лівої голови Зафода. «Хто це мене, метеорит, тобі в сопло?» сказала його ліва голова, і, мов, напхана соломою, звісилася на груди. Його права голова – Пильно вдивлялася в середній план краєвиду. «Хто там що зробив?» – спитала вона. Кийок поєднався з потилицею правої голови. Зафот встиг окинути оком довжину своєї тіні та зауважити її дивні образи. За кілька секунд основна історична подія звершилася. Декількома чергами роботи розтрощили замок. Навіки. Він розколовся і оплавився, і всі його механічні тельбухи вивернулися назовні, а роботи похмуро, навіть здавалося у сумному настрої, помарширували до свого крейсера, а той, видавши своє «фу», помчав геть. Трилян та Форт стрімголов побігли вниз по крутому схилу до темного, нерухомого тіла, захода. Біблброкса Розділ 26 Ай, не знаю. Вже в 37-й раз говорив Зафут, якщо не збився з ліку. Вони могли спокійно кокнути мене, та вони цього не зробили. Може, їм здалося, що я те є. Чудовий хлопець. Або її видатна особистість, а? Ха -ха. В такому разі їхні мотиви мені зрозумілі». Свої судження щодо цієї гадки слухачі воліли залишити при собі. Зафот лежав на холодній підлозі командирської кабіни. Здавалося, що його спина боролася з підлогою. Біль, прокочуючись хвилями крізь його тіло, гатив у його обидві голови. Гадаю, шепотів він що з цими анудованими дженджеками щось не гаразд. Ага, у них десь закладений фундаментальний прорахунок. Вони запрограмовані вбивати всіх підряд, зазначив у сларті Бартфаст. А, можливо прохрипів зафут у перерві між ударами молотом по головах а, в цьому якраз і вся справа. Проте він не зовсім був цього певен. Губ, — Губа, крихітко! — гукнув він до Триліан, сподіваючись загладити враження від своєї колишньої нетактовної поведінки. — Ну, як тобі? Нічого? — спитала вона. Нічого — Нічого, — відповів він. — Зі мною все гаразд. — От і добре, — промовила вона і відійшла в бік, щоб поміркувати. Вона задумливо дивилася на величезний оглядовий екран над фотелями командирської, потім підійшла до пульту і почала крутити настройку, споглядаючи зображення місцевих видноколів. На одному зображенні була пустка хмари пилу, на іншому сонце планети Крікіт, аж ось і сама планета Крікіт. Вона знову і знову виводила на екран. Кадри з її зображеннями. «Ну, то значить, прощай, галактико», – сказав Артур, ляснувши себе по колінах і підвівся. «Ні», – твердо сказав Сларті Бартфаст, – «наш курс чіткий, як ніколи». Він так насупив свого лоба, що в борзний його зморшок можна було висаджувати невеликі корнеплоди. Він підвівся і хвилину міряв кабіну кроками. Коли він заговорив знову те, що він сказав, так його злякало, що йому довелося знову сісти. Нам треба спуститися на крікіт, от що він сказав, і глибоко зітхнув, від чого його старече тіло стинулося, а очі забігали так, що мало не порозбігалися в різні боки. І знову, сказав він, ми провалили нашу місію. «Сіли в калюжу. А все тому, – спокійно сказав Форт, що нам до цього байдуже. Я ж казав тобі». Він задрав ноги на панель керування і почав щось виколупувати з-під нігця. «Та коли ми не візьмемося за справу рішуче, – провадив старий сварливим тоном, ніби сперечаючись з якоюсь нерозговірливою силою, що засіла в глибині його душі». Тоді всіх нас знищать. Усі ми загинемо. А до цього нам, мабуть, уже небайдуже, та не до такої ж міри, щоб наражати себе на смертельну небезпеку, сказав Форт. Розтягнувши вуста в удавану усмішку, він покрутив головою, щоб продемонструвати свою усмішку всім присутнім. Для сларті Бартфаста. Ці слова здалися провокаційними, і тут він засукав рукава. Він обернувся до Зафода, який так скриготав зубами від болю, що аж упрів. «Мабуть, ти здогадуєшся?» – звернувся він до нього. «Чому вони над тобою змилостивилися? Така поблажливість, здається, дуже дивною і незвичайною». «Думається мені, що вони робили це без певного наміру», – знизав плечима запад. «Я ж вам це говорив. Вони змальнули по мені найкоротшою блискавкою, просто забили мені памороки, так? Затягли мене до себе на корабель, заштовхнули в куток і залишили там без уваги. Хе, так, ніби моя персона була для них небажана». А тільки я роззявляв роти, як вони е знов забивали мені памороки. Але ж і розмови у нас були. Гей! Ой! Послухайте, хто... Ой! А цікаво... Ой! Ніколи її понудьгувати було. І він знову зморщився від болю. Весь цей час він щось вертів між пальцями, потім підняв його в руці. То була... Золота поперечка, золоте серце, серце двигуна неймовірної тяги. Тільки вона та дерев'яний стовп і вціліли після того, як був знищений замок. «Чув, що твій корабель непогано літає», – сказав він. Е, «То чи не підкинеш мене до мого, до того, як, ну, то ти нам не допоможеш?» запитав Сларті Бартфаст. «Нам?» – перепитав Форд. «Кому це нам?» «Мені б хотілося залишитися з вами і допомогти вам урятувати галактику», сказав Зафот, спершись на лікті. «Та в моїх головах завелися татусь з мамусою головних болів, і я відчуваю, що до них у гості поспішає цілий виводок боленят». Проте, коли наступним разом вам треба буде рятувати галактику, я геть увесь ваш. Аго, Трилян, крихіточко. Трилян озирнула. Чого тобі? Хочеш зі мною? На золоте серце, а? Захоплюючи подорож, пригоди, розваги до упаду. Я спускаюсь на крикет, сказала. Вона. Розділ 27 То був той самий пагорб і водночас не той. Цього разу це не було інформаційною ілюзією. Це був крікіт у всій своїй красі, і вони на ньому стояли, подаль, за деревами, Виднівся дивовижний італійський ресторанчик, який доправив оці, їхні реальні тіла на оцю, реальну, об'єктивно існуючу планету Крікіт. Прухка трава у них під ногами була справжньою, родюча земля була також справжньою, і п'янкі аромати дерев були справжніми, як і справжня ніч. Крікіт. Вірогідно найнебезпечніше місце в галактиці для будь-кого, хто не є крікетянином. Планета, яка не може змиритися з існуванням будь-якої іншої планети, планета, чиї чарівні, веселі, розумні жителі завили б зі страху, злості та сліпої ненависті, зустрівшись з будь-якою істотою, відмінною від них самих. Артур здригнувся. Сларті Бартфаст – Здригнувся. І що дивно, здригнувся Форт. І дивним було не те, що він здригнувся, а дивною була його присутність. Та коли вони відвезли Зафода на його корабель, Форт зненацька відчув такий напад, сорому, що в нього зникло будь-яке бажання дати дьору. «Не те», – казав він собі подумки. «Не те, не те, не те». І міцніше притискав до себе одну з громихівок – які вони запозичили з багатого арсеналу зброярні Зафода. Трилян здригнулася і звівши очі до неба, спохмурніла. Небо теж було іншим. Воно вже не було порожнім і чорним. За дві тисячі років крікітських воєн і якихось п'ять років за місцевим часом законопаченості в кокон часової тягучки, хоча для галактики пройшло десять мільярдів років, сільські краєвиди мало в чому змінилися, та небосхил став невпізнаним. В ньому висіли затьмарені вогні та грізні тіні, високо в небі, Куди не зводив очей жоден крікетянин, розташувалися бойові зони, зони роботів. Гігантські бойові зорильоти та орбітальні станції фортеці ширяли на подусі з полігравітаційного поля відокремлені сотнями кілометрів повітря від іделічної пасторалі поверхні Крікіту. Триліан дивилася в небо і розмірковувала. «Триліан!» Пошепки гукнув форт префект. Слухаю, що ти робиш? Розмірковую, відповіла вона. А ти завжди так дихаєш, коли думаєш? Я навіть не помічала, що дихаю. Отож те мене йстривожило. Здається, що я знаю, почала Триліан. Шщ! Стривожено циць -на у сларті Бартфаст і своєю худою, тремтячою рукою поманив їх відступити далі, в тінь дерев. У раз, як і колись на стріці, по стежці, що збігала вниз пагорба, показалися вогники, то на цей раз танцюючі промені були не від гасових каганців, а від електричних ліхтариків. Сама по собі зміна неразюча, та від кожної нової деталі у наших мандрівників – Волосся ставало сторч. На цей раз не було чутно чудових мелодійних пісеньок про квіти, про польові роботи та про дохлих собак, а тільки приглушені голоси, які вели гарячу спірку. Один із вогнів поповз по небу з повільною ваговитістю. Артур Цубко схопив напад клаустрофобії. тепле пахуче повітря застрягло в горлі корком. Через кілька секунд показався ще один загін. Він наближався з другого боку темного пагорба. Крікетяни просувалися поквапом і ціле спрямовано, обмацуючи місцевість навколо себе променями ліхтариків. Явно, що обидва загони сходилися, і не тільки один з одним. Вони свідомо рішуче зближалися в одній місцині саме в тій, де стояв Артур, його товариші. Артур почув легкий шерих. То Форт-префект скинув до плеча свою громихівку, потім тихий плаксивий кашель, Славті Бартфаст підняв свою. Він відчув холодну, незвичну вагу своєї зброї і тремтячими руками підняв її. Він став незграбно намацувати запобіжник, щоб зняти його, а потім перевести перемикачі громихівки на найпотужніші набої. Його так трясло, що якби зараз він пальнув у кого-небудь, то висмалив би на тілі нещасного свій підпис. І тільки Триліан не підняла свою рушницю. Вона звела свої брови, опустила їх і замислено закусила губу. «Вам не спадало на думку?» – почала вона, та в цю мить її супутникам було не до розмов. Темінь за їхніми спинами – Прорізав промінь світла. Рвучко повернувшись, вони уздріли третій загін крікітян, який шукав їх з ліхтариками. Громихівка форда префекта злісно зявкнула, та полум'я шугонуло назад і вибило зброю з його рук. Одну мить усі були скуті страхом. Час на секунду завмер, чекаючи, що хтось іще вистрелить. Та секунда минула. А ніхто так і не вистрілив. Блідолиці крикитяни оточили мандрівців, і вони опинилися в колі тремтливого світла кишенькових ліхтариків. Бранці дивилися на тих, хто їх полонив, а ті дивилися на бранців. — Вітаю, — заговорив один з тих, хто полонив. — Даруйте мені, та ви чужоземці! Розділ 28. -й. А тим часом далеко звідси, на багато мільйонів миль далі, аніж може собі уявити наш з вами розум, завгода Біблброкса охопила нудіга. Він лагодив свій корабель, тобто з неослабною цікавістю спостерігав, як його ремонтує робот-ремонтник». І тепер його корабель знову був одним з наймогутніших та найнезвичайніших зорильотів на світі. Він міг податися куди завгодно, зробити що завгодно. Зафот погортав якусь книжку, та тут же ж бурнув її в куток. Її він уже читав. Зафот пішов до вузла зв'язку і ввімкнув все діапазонний висилач термінових повідомлень. Е-е-е... «Хоче хто-небудь хильнути?» Кинув він у мікрофон. «Тобі що? Терміново закортіло випити, хлопе?» проскрипів голос з протилежного кінця галактики. «Содова чи тонік у тебе є?» Продовжував Зафот. «Іди ти, кометі, під хміст! Годі, годі!» Буркнув Зафот і вимкнув виселача. Він зітхнув... І плюхнувся у фотель, потім звівся на рівні і подибав до комп'ютерного монітора. Понатискав на клавіші, по екрану посипалися бульбашки, проковтуючи одна одну. Глить, підбадьорював зафот. Так ти ще й тікаєш. Глидь її тікаєш. Глить її. Привіт. бадьоро озвався комп'ютер через хвилину. Ти набрав три очки. «Твій рекорд – сім мільйонів п'ятсот сім тисяч двісті!» «Годі-годі!» – перебив Зафот і вимкнув комп'ютер. Він знову сів у фотель, погрався олівцем. Це заняття потихеньку стало втрачати свою привабливість. «Годі-годі!» – сказав він і ввів до комп'ютера цей раунд очок, а також свій рекорд. Корабель помчав по всесвіту – і зірки злилися в суцільне марево. Розділ двадцять дев'ятий. Скажіть, будь ласка, сказав худючий блідолиций кірікітянин, який виступив із рядів своїх сородичів, і тепер переступав з ноги на ногу в колі світла. Свою стрільбу він тримав так, ніби вона була не його власна. А її власник попросив потримати її, поки він збігає кудись на хвилинку. «Чи вам що-небудь відомо про так звану рівновагу в природі?» Відповіді від бранців він не одержав, якщо не рахувати нерозбірливого бурмотіння і мимрення. Промінь ліхтарика ковзав по їхніх обличчях. А високо в небі, в зоні ропотів, повелителі продовжували свою темну справу. Бачите, ніякого провадив крикитянин. Ми тільки й чули про це краєм вуха. Можливо, воно нічого й не важить. Та в такому разі вважаю за краще вас повбивати. Він перевів погляд на свою стрільбу, ніби намагався пригадати, на що ж треба натиснути. "Тобто", додав він, підвівши погляд. "У тому разі, якщо вам немає про що з нами погомоніти». Сларті Бартфаст, Форд та Артур відчули, що тіло їхнє торопіє знизу догори. Незабаром торопіння дійде до їхніх мізків, які на даний момент були зайняті лише тим, що рухали їхні щелепи вгору вниз. Триліан трясла головою так, як трясуть коробку з крутиголовкою, коли вже більше нічого придумати не в силах. «Розумієте?» – втрутився ще один чолов'яга з натовпу – нас турбує оцей самий план ліквідації Всесвіту. Так, підхопив інший. І рівновага в природі. Нам просто здається, що коли знищити всю решту Всесвіту, то це якось погано вплине на рівновагу. Як бачите, екології ми приділяємо велику увагу. Сумно закінчив він. І спорту, підказав хтось гучним голосом. Натоп підтвердив це схвальним гоменом. «Так», – згодився перший. «І з порту теж». Він розгублено оглянувся на своїх товаришів і почухав собі щоку. Очевидно, він намагався потомувати якесь своє душевне сум'яття. Ніби те, що він хотів сказати і те, що думав, діаметрально відрізнялися одне від одного, і вловити який-небудь зв'язок між ними йому було не до снахи. «Розумієте», – промимрив він, – «деякі з нас...» І знову озирнувся, ніби шукаючи підтримки. Краяни підбадьорили його вигуками. «Е, «Деякі з нас...» – провадив він. «Е, «Дуже хотіли б наладити спортивні зв'язки з рештою галактики. Я нічого не маю проти того, щоб тримати спорт подалі від політики». Та мені видається, що коли ми хочемо розвивати спортивні зв'язки з рештою галактики, а так воно є, то, може, ми припускаємося помилки в своєму бажанні знищити її. Та і решта Всесвіту...» І знову він помовчав. «От, над чим я сушу зараз голову?» Ще... – спромігся Сларті Бартфаст. «А...» <пийця> <пийця> – почав Артур. «Як?» – вимовив форт-префект. «Гаразд», – сказала Триліан. «Давайте про це і поговоримо». Вона ступила крок уперед і взяла зовсім спентеличеного бідолашного крікітянина за руку. На вигляд йому було років двадцять п'ять. Це значило, враховуючи той кавардак з часом на даній планеті, що йому було 20, коли закінчилися Крікітські війни 10 мільярдів років тому. Перш ніж сказати щонебудь ще, трилєн пройшлася з ним крізь плетиво промінців-ліхтариків. Молодик непевно дибав слідом за нею. Оточуючі промені трохи схилилися – Ніби капітулюючи перед цією дивною, спокійною дівчиною, яка єдина у всьому всесвіті, повному темного сум'яття, трималася так, ніби знала, чого хоче. Триліан повернулася до крікітянина лицем і взяла його за обидві руки, легенько стисла його руки у своїх. Він так страждав від свого збентеження, що на нього жалько було дивитися. Розкажи мені, попросила вона. Якусь хвилю він мовчав, переводячи пильний погляд з одного її ока на інше. «Ми...» – почав він. «Нам судилося бути самотніми, по-моєму». Його обличчя скривилося, а потім голова його впала на груди. Він затрусив нею, ніби скарбничкою, витрушуючи з неї монетки. Потім знову підвів очі. «Розумієте...» «У нас є та сама бомба», – сказав він. «Така маленька». «Я знаю», – сказала Трилєн. Він витріщився на неї, ніби вона висловила якесь чудернацьке судження про буряки. «Клянуся», – сказав він. «Ота кусінька". «Я знаю», – повторила Трилєн. «Та кажуть...» Знов тонув його голос. «Кажуть, що вона може знищити все, що існує в світі. І розумієте, нам випало це зробити, я так гадаю. І що ж, тоді ми залишимося одні? Я гублюся в здогадах. Та судячи з усього, таке наше призначення», – сказав він і потупив голову. «Що б це не означало», – прогудів знатовпу, – Глухий голос. Трилян повільно пригорнула бідного, спантеличеного крікітянина і погладила його тремтячу голову, яку той схилив їй на плече. Все буде гаразд, сказала вона тихо та достатньо виразно, щоб натовп у пітьмі її почув. Ви не зобов'язані цього робити. Вона поколисала крікітянина, ви не зобов'язані цього робити. Повторила вона. Вона відпустила крикетянина і відступила крок назад. Я хочу, щоб ви владнали для мене одну справу. Сказала вона, і зненацька засміялася. Я хочу, почала вона, і знову засміялася. Тоді прикрила рот долонькою і заговорила вже за серйозним виглядом. Я хочу щоб ви доправили мене до свого провідника, і тицнула пальцем у небо, туди, де були бойові зони. Яким чином вона здогадалася, що їхній провідник саме там лишається загадкою. Її сміх ніби розрядив атмосферу. Задній хлав натовпу хтось затяг пісню, що дозволила би Полу Макартні, якби він був її автором, купити... Цілу планету. Розділ тридцятий Псафот Біблброкс речкував по вентиляційному тунелю. Яке має робити такий відчайдушний хлопець, яким він був? Він був страшенно спонтеличений та все одно вперто повздалі, бо такий він уже був відчайдух. Пантеличений він був тим, що побачив, але це було ніщо порівняно з тим, що він невдовзі почує. Тож розповісти вам про те, де ж він, власне, опинився, мабуть краще зараз, поки він повзе. Він пробрався в зони, зони роботів і бойові, які простягалися високо в небі над планетою Крікіт». Атмосфера тут була розріджена і погано захищена від випромінення та іншої всячини, яку космос може бурнути в цьому напрямку. Він припаркував у свій зореліт золоте серце в хащах величезних тьмяних конструкцій, що тіснилися в небесах Крікіту, і пробрався у найбільшу та надзвичайнішу, як йому видалося, летючу споруду. В його розпорядженні була одна єдина громихівка – та якісь пігулки від головного болю. Він опинився в довгому, широкому і тьмяно освітленому коридорі, де можна було переховатися, розмірковуючи над тим, що ж робити далі. А переховуватися доводилося тому, що час від часу. По коридору швенділи крікетянські роботи, і хоча до цих пір якісь невідані чари захищали його від роботів та не від болючих гуль, у нього не виникало ніякого бажання ще раз випробовувати свою, як він сам називав, напівщасливу зірку. При одній зустрічі з ними він шмигнув у якесь приміщення, що виявилося великою тьмяно освітленою кімнатою. Власне, то був музей з одним єдиним експонатом – рештками розбитого космічного корабля. Він був страшенно обсмалений і понівичений, та тепер, коли Зафот трохи підучив дещо з галактичної історії, власне, той період, який він прогавив у школі через марні домагання статевої близькості з однокласницею, що сиділа в сусідній кіберкабінці – Зараз він зміг безпомилково вгадати, що то були рештки корабля, який мільярди років тому пробився крізь хмару пилу і заварив цю кашу. Але ж і ось тут він і спантиличився, за цим кораблем було щось недоладу. Так, він був справді розтрощений, так, він був справді обсмалений, але побіжний огляд досвідченим оком... Підказував заходу, що корабель не був справжній. Він скидався на повномірну модель корабля, копію в металі. Іншими словами, якщо хтось би вирішив збудувати космічний корабель, а як його робити не мав би навіть найменшої уяви, то це було б чудовим наочним посібником. Одначе, така турбовертія сама літати ні в якому разі не могла. Зафод усе ще сушив над цим голову, По правді він лише почав її сушити, коли помітив, що на протилежному кінці кімнати двері тихенько від'їхали, і до кімнати зайшли два крікітянських роботи, вираз у них був доволі похмурий. У Зафода не було ані найменшого бажання з ними зв'язуватися, тож він вирішив, що обережність є найпершою ознакою хоробрості, а боягуство... Найпершою ознакою обережності, тож він по-геройському причаївся в якійсь комірчині. Насправді комірчина виявилася входом до колодязя, який через оглядову ляду вів до широкого вентиляційного тунелю. Зафот спустився в тунель, порачкував ним, от там-то ми його й здивали. В тунелі йому було не до смаку. Тут було зимно, темно і надзвичайно незатишно – та ще й страшнувато. При першій же нагоді, а вона трапилася через якихось стоярдів, коли Зафот доречкував до наступного колодязя, він видряпався нагору. Цього разу він потрапив до меншої кімнати, мабуть, до центру комп'ютерної обробки розвідувальної інформації. Він стояв у темній вузькій прогалині між стіною та великим процесором. Швидко второпавши, що в кімнаті він не сам, Зафот позаткував до колодязя, та його слух заінтригувала розмова у кімнаті. «Це роботи, сер!» – почувся голос. З ними сталася якась притичена. «Що саме?» Ті голоси належали двом крікітянам, причетним до командування Збройними Силами Планети. Усі командувачі жили у високості, в зонах роботів та бойових зонах, і мали стійкий імунітет до всіляких чудернацьких сумнівів та вагань, які охоплювали їхніх одноплемінників там, унизу, на поверхні планети. «Бачите, сер, на мій погляд, те, що їх зараз переводять у резерв, тільки на краще, якщо взяти до уваги те, що ми збираємося підірвати супернову бомбу – за дуже короткий проміжок часу, відколи ми прорвали кокон, ближче до суті. Роботи втратили інтерес до цього діла, сер. До чого саме? До війни, сер. Думка про неї, схоже, їх пригнічує. В них відчувається якась світова втома, чи, може, вірніше сказати, всесвітня втома. Ах, «Нічого в цьому поганого немає». Єдине, що від них очікується, так це допомогти нам у знищенні того самого Всесвіту. Е, так то воно так, але ж, сер, їм це видається непосильним. На них напала якась апатія, їм стало важко братися за роботу, їм бракує завзяття. Що власне ви хочете сказати? Мені здається, щось їх дуже пригнічує, сер. «Ай, розкрікіт їх усіх! Про що це ви говорите?» Останнім часом силами роботів було проведено декілька бойових операцій. Складається таке враження, що вони йдуть до бою, націлюють свої стрільби, і раптом їх пронизує думка «А навіщо? Що космічно висловлюючись тут твориться?» І їх охоплює якась втома, і вони чомусь хмурніють. А, і що ж вони тоді роблять? розв'язують квадратні рівняння, сер, і вибирають такі збіси складні, що її сам чорт ногу зламає, а після сидять і супляться. Супляться? Так, сер? Чи чуване таке, щоб роботи супилися? Не можу знати, сер. Що там за шум? То в колодязь протискувався зафот, голови його йшли обертом. Розділ тридцять перший. У глибокому колодязі пітьми сидів скалічений робот. Деякий час у тій залізній пітьмі він сидів мовчки, а ще там було зимно і вогко. Однак роботи не призвичайні помічати такі речі, та ціною величезної напруги волі він таки змусив себе їх помітити. Його мозковий відсік довгий час був підключений до головного розвідувального процесора крікітянського військового комп'ютера. Нічого приємного в цьому спілкуванні робот не відчував, та треба сказати, що їх головний розвідувальний процесор крікетянського військового комп'ютера не відчував у ньому теж. Крікетянські роботи підібрали це бідолашне металеве створіння в болотах з корншелезети тому, що майже з першого погляду звернули увагу на його величезну інтелектуальну потужність, якою вони могли без сумніву Скористатися, одначе вони були не в змозі передбачити, що холоднеча, темрява, вогкість, захаращеність приміщення та самотність аж ніяк не сприяють заціленню того душевного надриву, що став на заваді такому розумовому потенціалові. Робот не був задоволений нав'язаною йому роботою, опріч усякої всячини. Робота над координацією військової стратегії цілої планети рятувала від неробства лише крихітну частинку його величезного, всеохоплюючого розуму, а решту його електронних звивин страшенно нудьгувала. Тричі, розв'язавши всі основні математичні, фізичні, хімічні, біологічні, соціологічні, філософські, етимологічні, Метеорологічні та психологічні проблеми Всесвіту, окрім власних, він зіткнувся з найстрашнішою «Що робити далі?», тож із горя він узявся складати жалібні пісеньки без складу та ладу. Останньою спробою була Колискова. Марвін гугнявив. «Сплять, зелені і сині, тверезі і п'яні, лиш мені не до сну». У вологій цій ямі, бо я бачу зіницями інфрачервоними, і вночі, і в трубі, де всі білі є чорними, ненавиджу я темінь, ненавиджу я ніч, я б засунув обох їх у нетоплену піч». Він перепочиву, щоб зібратися з душевними та творчими силами перед новим куплетом. Улягаюсь я спати, в боки давлять діоди електричних овець, знов пасуть ідіоти. Мої сни і бажання розтоптала отара і побекала в ніч, знявши куряви хмару. Ненавиджу я темінь, ненавиджу... Я ніч, я б засунув обох їх у нетоплену піч. Марвіне. прошипів хтось у темряві. Робот так рвучко смикнув головою, що мало не висмикнув карколомну павутину електродів, яка зв'язувала його з централею крікітянського військового комп'ютера. Відчинилася углядова ляда крізь яку зазирала одна з двійки нечесаних голів, друга ж заважала першій тим, що надмір нервово смикалася, розглядаючись на всі боки. А це ти промимрив робот. Мені треба було раніше здогадатися... Слухай, ну хлопче, ошелешено сказав зафут. Так то ти щойно співав. Я... З гіркотою зізнався Марвін. «У дану мить я перебуваю в надзвичайно блискучій формі». Зафот просунув голову в отвір і розглянувся на всі боки. «Ти один?» – спитав він. «Так», – повідомив Марвін. «Отут сиджу я у знемозі, є товариші мої лиш біль та муки, а ще мій безмежний інтелект». «А ще бездонний сум, а...» «Так-так», – перебив його Зафот. «А який у тебе зв'язок з усім оцим?» Отакий, «От мовив Марвін, тицяючи менш понівеченою рукою на сорочече гніздо електродів, що зв'язували його з крікітянським комп'ютером. «У такому разі», – ніякого мовив Зафот, – «я гадаю, що ти мені врятував життя двічі». Тричі підправив Марвін. Зафот рвучко повернув голову, друга його голова сторожко втупилась не в той бік. Якраз учасно, щоб побачити, як робот-убивця, що підкрався ззаду, смикнувся, завмер і задимів. Він незграбно позадкував і гепнувся об стіну, засунувся на підлогу, перекинувся на бік, закинув голову назад і безутішно заридав. Зафот знову поглянув на Марвіна. «Ти здорово реагуєш на явище дійсності», – відзначив він. «І не питай», – відповів Марвін. «Не буду», – пообіцяв Зафот і не став. «Послухай», – додав він, – «у тебе здорово тут виходить». «Це означає... Зачекай мілісекунду», – сказав Марвін. І на те, щоб зробити потрібний висновок, йому знадобилося задіяти лише одну десяту, мільйонну, мільярдну трильйонну, чорт його знає, яку льонну частину своїх розумових здібностей. «Що ти не плануєш витягти мене з цієї халепи або хоч якось підсобити?» «Друзяко, ти ж знаєш, що я б з радістю». «Але ж наміру не маєш». «Ні». — Ясно. — Ти робиш корисне діло. — А ж, — підкинув Марвін, — навіщо ж переривати, коли я так ненавиджу це діло? — Мені треба знайти трилянта хлопців. Слухай, а ти не здогадуєшся, де вони можуть бути? Бо мені доведеться всю планету обнишпорити, а це справа довга. — Вони дуже близько, — тужливо сказав Марвін. «Маєш бажання, прямо звідси можеш спостерігати за ними по монітору». «Я краще піду до них», – заявив Зафот. «Може вони потребують допомоги, га?» «Можливо», – пролунало у відповідь з несподіваною командною ноткою в його замогильному голосі. «Буде краще постежити за ними звідси». Ота твоя дівуля, зненацька додав він, одна із найбільш блажено анальфабетних форм органічного життя, з яким тут мені лишається тільки глибоко жалкувати, що, попри всі мої ухиляння, так і мені випало спілкуватися. Хвилину чи дві, зафот вибрався з лабіринту низки заперечень і, зрештою, вихопився на другому кінці, добряче здивувавшись. Трилян. вигукнув він. «Та вона ще дитя. Гарненька, але з норубом. Сам знаєш, як з цими бабами. А може не знаєш? Припускаю, що ні. А якщо знаєш, то все одно я не хочу про це слухати. Вмикай коробку!» Справжніми маріонетками. «Чого?» – не второпав Зафот. То говорила Трилян. Зафот обернувся. На стіні, під якою ридав крикитянський робот, засвітилося зображення якогось приміщення десь у нетрях бойової зони роботів. Очевидячки, то була зала засідань військової ради, не все було видно за роботом, який закривав частину екрана. Зафот спробував був відіпхнути робота на бік, та той був так притиснутий до стіни гнітом свого горя, що поліз кусатися, тож він залишив його в спокої і стежив за подіями на екрані, зазираючи за спину невдахи. «Ви тільки вдумайтеся, вів далі голос Триліан. Ваша історія – це ж просто шерех феноменально невірогідних подій. А невірогідну подію я вже розпізнаю, будьте певні. Для початку візьмемо вашу повну ізоляцію від галактики». Планета знаходиться на самому її краю, та ще її оточена хмарою пилу. Та це ж чудасія якась. Це все певна річ, влаштоване зумисне. Зафот аж кипів від того, що не міг бачити весь екран. Голова робота загороджувала людей, до яких зверталася Триліан. Універсальний бойовий кийок застував тло, а лікуть руки, трагічно притиснутий до лівої брови, Затуляв і саму Триліан. «Далі, – продовжувала Триліан, – о той зореліт, що розбився на поверхні вашої планети. І таке трапляється, чи не так? Дзуський, ви уявляєте, яка нікчемна вірогідність того, що курс зорельота та орбіти планети випадково перетнуться?» «Гей!» – не втримався Зафот. «Вона сама не знає, що в кривого апогея меле!» Бачив я той зориліт. Липа, дурню ясно. Я це припускав. Десь ззаду, зі своєї темниці, обізвався Марвін. Геш, мовив завод, тепер можна і припускати, бо про це ти щойно почув від мене. Та добіся все. Але ж я все одно не розумію, до чого це все. А особливо продовжувала Триліан. Віругідність того, що він перетне орбіту єдиної планети в галактиці, чи взагалі у цілому Всесвіті, для якої, наскільки мені відомо, його поява буде суцільним потрясінням. Ви маєте уявлення, яка може бути віроїдність того, що це сталося випадково? Я теж не знаю, наскільки вона мізерна. Я повторюю. Все підстроєно. Мене не здивує, якщо зореліт. Виявиться підробкою. Зафоду вдалося відхилити бойовий кийок понівеченого робота. За ним виявилися постаті Форда, Артура та Сларті Бартфаста. Здавалося, що вся ця катавасія приголомшила їх повністю. «Гей, поглянь!» – збуджено вигукнув Зафод. Хлопці тримаються лепсько. Гіп-гіп, ура! Ха -ха -ха! Всипте їм, хлопці! А що до тієї технології, не вгавало триліан, якою ви ні сіло, ні вдало оволоділи мало не за ніч. У більшості цивілізацій на це пішло б не одне тисячоліття. Хтось постачав вам необхідну інформацію, хтось шефствував над вами. Я знаю, знаю... Відпарирувала вона на заперечення когось невидимого для Зафода. «Я знаю, що ви були несвідомі того, що діялося. Я до того і веду. Ви так нічого й не помітили. Візьміть хоч би оту бомбу, супернову». «А ви звідки про неї знаєте?» Зацікавився невидимий голос. «Просто знаю», – випалила Триліан. Думаєте, я повірю, що ви аж так винятково кмітливі», «Щоб винайти аж таку виняткову річ, і такі дурні, щоб не усвідомити, що вона знищить і вас самих. Це не просто дурість, це не перевершена тупість». «Гей, а про яку це вони бомбу торочать?» З тривогою звернувся Зафут до Марвіна. «Супер-нова бомба?» – запитав Марвін. «Це така малюсінька бомбулька». «Малюсінька?» яка може вщент знищити Всесвіт», – додав Марвін. «На мій погляд, ідея прекрасна, хоча втілити задум їм не вдасться». «А чому це ні, якщо вона така блискуча?» «Вона то блискуча», – роз'яснював Марвін, «а їхній розум – ні. На той час, як їх заплили в кокон, вони встигли опрацювати її проект. А останні п'ять років вони її створювали. Вони гадають, що зліпили її правильно, та це не так. Вони такі ж самі тупаки, як і будь-яка інша органічна форма життя. Ненавиджу їх. Трилян продовжувала говорити. Зафот спробував відтягти крикітянського робота за ноги, але той став брикатися і гарчати, а потім заковікав у новому нападі ридань. Раптом він хляпнувся на підлогу до лиць і вже лежачи, нікому не заважаючи, продовжував виказувати свої почуття. Триліан стояла посередині зали, вигляд мало стомлений, та очі її горіли шаленим вогнем. Навпроти неї за широким вигнутим дугою пультом керування сиділи бліді-блідолиці та поорані з моршками старішини крікету з виразом безсилого страху та ненависті. Перед ними, рівно віддалену між пультом керування та серединою зали, де ніби перед судом стояла трилян, височила витончена біла колона футів з чотири заввишки. На її вершечку містилася біла кулька, дюймів чотири впоперечені. Поруч з нею стояв на сторожі крікитянський робот з багатофункціональним киком. Власне кажучи, пояснювала Триліан, ви такі тупаки. Вона обливалася потом. Заходу здалося, що в даному становищі це не дуже її личило. Ви такі. Пришелепуваті, що я сумніваюся, ой, як сумніваюся, що за ці п'ять років створити бомбу вам пощастило самим, без допомоги Гактара. «Що то за один, той Гактар?» – запитав Зафот, розпрямляючи плечі. Навіть якщо Марвін і відповів, Зафот того не почув, бо вся його увага була зосереджена на екрані. Один з крікітянських старішин зробив рукою ледь помітний знак роботові-вартовому. Робот замірився кийком. «Тут я нічим пособити не можу», – сказав Марвін. «Він увімкнений до автономної мережі». «Зачекайте», – мовила Триліан. Старішина подав інший знак. Робот завмер. Враз Триліан замовкла, ніби вона дуже засумнівалася в тому, що сказала. «А звідки ти все це знаєш?» Тим часом запитав Зафот у Марвіна. «Комп'ютерні архіви», – відказав Марвін. «У мене є до них доступ». «Ви такі не схожі», – сказала Триліан старішинам. «На ваших братів спів вітчизників, що живуть там, на планеті, чи не так?» Усе своє життя ви провели на цій високості, незахищені атмосферою. Ви вразливі. Ваш народ дуже наляканий, і знаєте, вони не хочуть, щоб ви це робили. Ви втратили зв'язок з народом. Чому б вам не порадитися з ним? У крикітянського старішого терпіння забракло. Він зробив роботові вартовому знак, відмінний від попереднього. Робот махонув своїм кайком і вперіщив ним по білій кульці. Маленька біла кулька якраз і була тією суперновою бомбою. То була дуже, дуже маленька бомбочка, призначена для знищення Всесвіту. Бомба супернова просвистіла в повітрі, Стукнула в протилежну стіну зали і зробила чималу вибоїну. «А звідки вона це все знає?» – спитав Зафот. Марвін похмуро мовчав. «Мабуть, просто блефувала», – розмірковував Зафот. «Бідне дівча! Який же я все-таки йолоп, що залишив її саму?» Розділ тридцять другий «Гактаре!» – гукнула Трилєн. «Що ти задумав?» – навколишня темрява відповіла могильним мовчанням. Трилєн знервовано чекала. Вона була впевнена в правоті свого здогаду. Жадібно, вдивляючись у морок, вона сподівалася хоч на якусь відповідь, але там була тільки...